1964 рік. Мила Красуня мала феноменальний успіх та стала сенсацією сезону. Ганна бачила, як маленьке худеньке дівчисько заворожує аудиторію. Їй було 19, вона була недосвідчена, проте від неї виходила та сама хвилююча чарівність, яка характерна тільки для зірки. Нам пощастило Прошепотів Джордж. Вчора Лайон наполягав на тому, щоб підписати з нею угоду. А після сьогоднішнього вечора всі посередницькі агенції та компанії Нью-Йорка захочуть отримати її. Про це вже нехай у тебе голова болить, прошепотів Лайон, перехилившись до нього через ганну. Джордж усміхнувся. Ти жартуєш? Та вона буде щаслива, якщо нею займеться батховчик Ен Мітчелл чи будь-який інший наш хлопець. Ганна Подумки перенеслася в такий же зал для глядачів того далекого вечора так багато років тому, коли вона сиділа з Лайоном на бродвейській прем'єрі Нілі. Та теж була дівчиськом і зовсім не істеричним. 19 років минула. Тоді вона любила лаяна і зараз кохає його. Прослуховуючи розмови між Нілі та Лайоном по телефону, вона розуміла, що перемогла. Та все ж перемога ця була безрадісною. Лайон бреше Нілі, кажучи, ніби зажадав розлучення. Насправді він не хоче розличатися з нею. Він не хоче бути з Нілі сьогодні, коли втій почала переглядати, проглядати кобра. Завтра вже п'яте. Але Лайон досі ще нічого не каже про від'їзд. Більше того, він веде мову ще про одну прем'єру, на яку хоче потрапити восьмого. Але чи справді вона здобула перемогу, чи загнала себе в лухий кут, з якого немає виходу? Нілі все одно залишилася і, можливо, залишиться назавжди. Чи подобалося йому тіло Нілі? Чи було йому з Нілі так само добре, як і з нею? Цього вона ніколи не дізнається. Навіть тиснява за лоштунками була така сама. Марджі Паркс, яка виглядала такою молодою, такою беззахисною, відчувала благоговійний трепет перед своїми блискучими менеджерами і позбавлялася дару мови перед знаменитостями, що прийшли привітати її. Потім Ганна сиділа між Лайоном та Джорджем на банкеті з нагоди прем'єри. У якийсь момент, коли Лан відійшов до іншого столика поговорити про справи, Мардж підійшла і сіла на сілець. «Хочу, щоб ви знали, міс Велц, я завжди була вашою гарячою шанувальницею», – Ганна посміхнулася. «Телевікторина? Боже, адже це так, дрібниці!» «Ні, ви мені дуже подобаєтесь у цій передачі», – стояла на своєму Марджі. «Але коли ви були дівчиною Гіліана», я впадала просто в дикий захват. Пам'ятаю, коли мені було 10 років, я стягла у матері сумочки долар, щоби купити помаду фірми «Гіліан». Хотіла точно бути схожою на вас. Ганна посміхнулася. Раптом вона зрозуміла, що мала відчувати Елен Лоусон. Так чудово бути молодою і думати, що назавжди залишишся такою. Проте вона знала, що в очах Марджі вона уособлення успіху. Струнка, підтягнута, одружена з важливою людиною, плюс свій власний, нехай невеликий, але успіх. Сама Марджі була негарна, на ній зараз зелена сукня, що зовсім не підкреслює жодних переваг її фігури. А чорне шовкове пальто майже точно було схоже на її власне в ті далекі дні, коли вона побачила його в магазині, Блуміндейл, від неї не сховалася, з яким благоговінням дивилася Марджі на її норкаве манто. Але чи знає Марджі, що її розкішне густе волосся доводиться тепер підфарбовувати, чи що зморшки під очима доводиться ретельно приховувати за допомогою правильно підібраної косметики. При якому освітленні вона ще виглядає дуже ефектно. Вона помітила, як багато хто повернув голови в її бік, коли вона входила до зали. Вона чудово виглядає на телеекрані і може протриматися ще років 15 при правильно підібраній косметиці та освітленні. Але вона вже не намагається здаватися молодшою, ніж насправді. Кого їй дурити? Її вік усім відомий. Марджі тріщала безупину. Лайоно це явно набридло, Через годину вони залишили її під опікою Джорджа. Того вечора Лайон виглядав стомленим. Коли вони прийшли додому, виявилося, що кілька разів дзвонила Нілі та просила передзвонити їй. Лайон неохоче зателефонував. Він не намагався приховати їхню розмову від Ганни, але говорив коротко і безпристрасно. Так, шоу виявилося хітом. Так, вони підписали угоду з Марджі Паркс. Звичайно, вона небозна, як талановита. Так, він вилітає за кілька днів. Проте успіх Марджі розростався. Альбом із піснями з її шоу вийшов величезним тиражем і був надзвичайно швидко розпроданий, а її сингли увійшли до десятки найкращих хітів. У квітні Джордж уклав для неї контракти з телебаченням на величезну суму, згідно з яким з наступного сезону вона мала виступати у щотижневому циклі передач. Весь контракт займалася компанія КАМП-3Б. Лайон продовжував здійснювати човникові рейси до Каліфорнії та назад. Усі шоу Нілі мали незмінний успіх, із нею було підписано угоду на наступний сезон. 3Б відкривали філію в Каліфорнії, і кілька ділових співробітників фірми Джонсона Гарріса перейшли до них. Нілі тепер стояла на найвищій сходинці соціальних сходів Голлівуду. Вона знімала величезний будинок із прислугою, а на її пишні звані «Вечори» збиралася еліта. Вона записувала своє останні цього сезону шоу, коли Джордж викликав Лайона в Нью-Йорк. Телекомпанія хотіла завершити монтаж епізодів, які Марджі Паркс використовуватиме наступного сезону. «Ти в нас творча особа», – сказав йому Джордж. «Я уклав контракт, а ти тепер склеюй усе шоу». З Каліфорнії Лайон полетів потай, залишивши Нілі записку за п'ятянкою повернутися через 48 годин. Таким чином він сподівався уникнути сцени і тепер почував себе в повній безпеці. Шоу вже було відзнято на дві третини. Лайон зустрівся з представниками телекомпанії та зі спонсорами. Все йшло якнайкраще. Режисер зателефонував йому з Каліфорнії. Ніллі лютує, але працювати поки не відмовляється. Заспокоївшись, Лайон вирішив не мчати назад, як зворушений. Сходив з Ганною до театру, покатав маленьку Дженіфер у в її житті, на поні в центральному парку. Пізнього вечора вони лежали і дивилися по телевізору нічне шоу, як раптом передача була перервана терміновим повідомленням. Нілі Охара при смерті доставлена до лікарні. За кілька секунд зателефонував Джордж. Він уже дзвонив до Каліфорнії раніше і йому сказали, що Нілі цілком може зробити таке. Вона проковнула половину ліків, що були у бутилочці. Поки Ганна пакувала в дорогу сумки для Лайона, він швидко одягнувся. На західному узбережжі був рейс о першій тридцять ночі і він ледве встигав на нього. Шоу Нілі було знято не повністю, але Джой Клінг теж полетить і займається цим. За час польоту вони становитимуть нові варіанти шоу. Коли Лайон увійшов до палати, Нілі лежала ослабла, з очима, що валилися. Вона видерлася, вона житиме. Вона просягла йому руку на зустріч. «О, Боже, Лайоне, коли я дізналася, це був кінець. Я хотіла померти». «Що дізналася?» Він ніжно обійняв її і погладив по голові. «Прочитала бюлетень, коли була на зйомках. Там говорилася» що тебе відкликали робити зірку з Марджі Паркс. «І через це ти намагалася?» Він усікся з подиву. «Послухай, Лайоне, я не заперечуватиму, якщо час від часу ти переспиш зі своєю дружиною. Я навіть могла б пробачити, якби ти захопився іншою. Але я ні за що не допущу, щоб ти на шкоду мені створював іншу зірку». «Але, Нілі...» Адже наша компанія не для тебе самої. Я зробила вашу паршиву компанію, і я можу її знищити. Не забувай про це. Якщо я піду, половина ваших клієнтів піде за мною. Я потрібна тобі, брати ти мій. Тому відтепер варто мені клацнути пальцями. Ти маєш бути тут». Лайон підвівся і вийшов з палати. «Лайон, повернися!» – крикнула Нілі. Навіть не обернувшись, він швидко пішов коридором. Наступ... Наступним же рейсом Лайон вилетів до Нью-Йорка. Відразу ж, зателефонувавши Джорджу, він сказав, що їм потрібно зустрітися. «Одне питання», – сказав він. «Ти вже сплатив борг дружині?» «Ні, не збираюся», – усміхнувся Джордж. Я щойно виписав останній чек на ім'я Ганни. Тепер я нічого їй не винен. Відтепер, як би я не ризикував, я ризикуватиму власними грошима. Інше значення не має. «Окрім моєї частки», – знову посміхнувся Джордж. «Звичайно. Але все одно я дійшов висновку, що нам потрібно позбавлятися Нілі. Не варта вона того, щоб через нею так мучитися». «А ти не думаєш, що її відхід негативно позначиться на наших справах?» Лайон похитав головою. «У жодній мірі. Шоу з Марджі принесе нам вдвічі більше доходу. Адже воно щотижневе, не забувай. І у нас є Джой Клінг, який такі справи чудово провертає. Зрештою, Нілі все одно зійде з зі сцени. Якщо не наступного року, то через рік. Але зійде». І бути при цьому нам ніякого резону немає. Ми її відродили та отримали за це своє. Давай позбудемося її, поки у нас все на мазі. А які в тебе підстави вважати, що Нілі не підніметься ще вище? У психлікарні її твердо поставили на ноги. Скільки може протягнути людина, який колю демарол двічі на день? Засміявся Лайон. «Вона казала, що це вітаміни», – сказав Джордж. «Гарненькі такі вітаміни. Послухай, ми в своїй компанії зараз готуємо хлопців високого класу. Ми з тобою – чудова команда, Джордже. Ти можеш подати товар обличчям. У цьому тобі немає рівних. У мене ж непогана виходить творча робота з талантами та співробітниками компанії. Я не можу тринкати свої сили» літаючи туди-сюди через всю країну, як дорога нянька і коханець цього спрута. Господи, Джорджа, вона ж пожирає людей живцем. Одному тільки Богаві відомо, як Ганна зуміла все це пережити. Але для нас із тобою з цим покінчено. Я знаю, що Ейп Кідмен із фірми Джонсона Гарріса вже вилітів до Нілі для переговорів. Ось і давай, позбудемося її. «Окей, але телеграму посилай особисто від себе. Думаю, що ти заслужив цей перепочинок», – широко посміхнувся Джордж. Нілі уклала угоду з фірмою Джонсона Гарріса, зробивши уїдливі заяви для преси щодо неефективності своїх колишніх менеджерів. Жодних збитків, трьомбе, це не завдало, і у вересні шоу з Марджі Паркс було показано з величезним успіхом. Нілі розпочала новий сезон з високим рейтингом. Три співробітники фірми Джонсона Гарріса обслуговували її цілодобово. «Ти думаєш, з нею все буде гаразд?» – запитала Ганна. Лаен кивнув головою. «Якийсь час – так, але вона вже вступила у смугу саморуйнування. Взвалила на себе ношу непід силу, величезний будинок, прислуга, Безкоштовна випивка рікою. Вона знову зірка, а саме це мало не вбило її раніше. Якщо вона зірветься, Ганна мимоволі відчула тривогу за неї. Саморуйнування Нілі завжди відбувалося так болісно, трагічно. Колись зірветься, сказав Лайон, неодмінно. І що тоді? Знову повернеться на сцену, потім знову і знову доки її організм одного разу не здасть. Це як громадянська війна. Власні пристрасті та звички проти власних же таланту та здоров'я. Якась сторона має зазнати поразки. 1965 рік Ганна пошкодувала, що дала умовити себе влаштувати цей новорічний вечір. Вона дивилася на нескінчений потік гостей. Вони приходили і йшли, натовпом заходили в ліфт, тісно обступали бар. Її втрутили в це Джордж і Лайон, але влаштовувати званий вечір зовсім не так просто, як бути присутнім на ньому. З чужого вечора можна взяти та піти, а на своєму доводиться стерчати до кінця. Почали прибувати бродвейські знаменитості. Була вже друга година ночі, а вона ще не бачила лаяна після того, як вони поцілувалися з ним рівно опівночі, вже 1 січня. Джен виповнилася два роки. Ганна вислизнула від гостей і пішла до дитячої. З Новим роком, мій ангел, прошепотіла Ганна, я люблю тебе. Боже, до чого ж я люблю тебе? Вона нахилилася. Поцілувала чистий лоб і тихо вийшла з дитячої. У вітальні стояв шум. У кабінеті теж було багато народу, і бар був переповнений. Вона прийшла до спальні, прикривши за собою двері. «Ні, так не можна. Господиня не повинна зникати. Крім того, якщо двері будуть зачинені, хтось неодмінно постукає. Це непростойно». Вона відчинила двері і вимкнула світло. «Так краще». З відчиненими дверима та вимкненим світлом її ніхто не помітить, аби ніхто не увійшов. Голова її розколювалася. Вона витяглася на ліжку. Вибухи сміху, здавалося, лунали далеко-далеко, і музика. Чути було, як десь розбили келих, хтось голосно засміявся. Раптом почулися кроки. «О, Господи, хтось іде сюди?» Вона скаже, що лягла зовсім недавно. До кімнати зайшли двоє. Вона завмерла на ліжку, сподіваючись, що вони зараз підуть. «Давай зачинемо двері, прошепотіла дівчина. «Дурниці, так ми лише привернемо увагу». Це казав Лайон, але дівчину вона навпізнала. «Я люблю тебе, Лайоне», – голос здався Ганні знайомим. «Та повна тобі». «Адже ти ще дитя. Мені байдуже. Я тебе люблю. Минулого тижня моє шоу було краще, ніж будь-коли, бо ти керував усім». Він заглушив її слова поцілунком. «Лайоне, ти будеш там щотижня?» Бо стараюсь, «Не старайся, а будь там!» У голосі її звучала наполегливість. «Лайоне, я одна з перлин вашої кампанії». «Марджі, ти намагаєшся шантажувати мене?» – жартівливо поціклав, поцікавився він. «Саме так діяла Нілі Охара?» «Між Нілі та мною ніколи нічого не було!» «Ха-ха! Що ж тоді між нами?» «Буде багато чого! А тепер будь розумником! Ходімо до гостей, допоки нас не схопилися!» Він знову поцілував її. Ганна продовжувала лежати, не вирухнувшись, поки вони не пішли. Потім встала і стягнула сукню. Вона прийшла у ванну та прийняла червону лялечку. Як не дивно, жодної паніки вона не відчувала. Отже, тепер ця Мардж Паркс. Вона подумала, що цього разу їй не так боляче. Вона, як і раніше, любить Лайона, але любить вже менше. Після того, як Нілі пішла з його життя, він став до неї уважніше, ніж будь-коли. Однак відчуття тріумфу вона не мала. Щось чи якась частина її самої пішла разом із Нілі. А тепер вона знає, що завжди знайдеться якась Нілі або якась Марджі. Але щоразу це буде все менш болісно, і після цього вона стане любити Лайона ще менше доки не залишиться нічого, ні болю, ні кохання. Вона причесалася і підправила косметику на обличчі. Виглядає вона чудово. Вона має Лайона, чудову квартиру, гарну дитину, чудову роботу. Нью-Йорк – все, чого вона хотіла в житті. І відтепер нікому не вдасться завдати їй сильного болю. Вдень вона завжди знайде, чим зайняти себе, а ночами компанію їй завжди складуть гарні лялечки. Сьогодні вона прийме дві. А чому б і ні? Адже зрештою сьогодні Новий рік.